Amec Arzaiusek irabazitu Euskalegiko Bertsulari Xapelketan Agusiko finala eta gurekin dugu zuzenean antxetei jatitik. Egunon zuri Amec? Bai, egunon. La, lehenik gorezmenak, eta bai. Zorionak. Miizkar. Eta zurekin ere Joseluis Aizpuru lankidea, egunon Joseluis. Bai, egunon guziri. La, be, lehen galdera, heldu, eh? uh, zaukuna gogorat uh, Amec. Uh, Olako titulu kakotxe nartian batekin nola lo egiten alda. Don nola lo egin duzu. Lo, ez, ez nahiz entxiatut. Ez ut paradarik ukan eta jakiteko ol, olako, zera, olako eguna pastuta gero nola loiten alden. Egeeran aski berant sartu sartu ginen etxera eta faltzen eta egon ginen lagun artean eta, eta familian. Eta gero aski fit egin ziren goizeko orenak eta oai, banekien zortziterritan eta geldituan intzela. Beraz ezin dautzut erantzun olako egun bat pastuta gero nola loiten alden de ere zerbait inutala ere baina <laughs> ah, albere, <asbibuti>. bat <laughs> e, Naiko nuke beharbasan e, ni izemain atzo horre bertzo finala e, ikusten dentzten. nahiku nuke irudi bat zer irudia attxiki duzun atzoko finala hundi hortatik? E, UHxe ikuitut eta egunkari bat edo beste eta ikusi dut eta kantatzen nuolaik agurra... Giblean bertzeak orzirela denak elgarria txikiak eta nik egierran bai goizean e, amaretan edo ara arribatu gine larik gehienak antziren eta gure artean izan zen giroa eta gero bazkaltzen ere. Eta saioa intzina joan arau gure arteko gibleko komentario eta baginoan egierran laguntasun bat beti senditu izan dudana finaletan, baina atzo behar sekula baino. Sekula baino e, lasaiago eta naturalago eta urbilago ginen elgarren artean eta bazkaritan erranien nien eta hor ikusi du dalarik beraz irudian, gibelean, nola ziren besteak hori atxikitzen dut eta ustut hori hori zela gozoenetzat eta gu sortzietako bagoitzaren zat eguna pasatzeko sekulako lagun, laguntza izan zela. Denen autan zen atzo, sekulako saio ona izan zela, kalita eta hondikoa, bertsoarek usik maila honean. Guk ere gure artean e, e, bazkaltzen ari ginelarik aipatzen ginuen aski maiz eta berotzen ikusten ginuela saioa. Naiz eta bako txabere zera hartan den eta eta ez den errez goitik e, ikusten eta ohartzen sobera saioa zoin einetan doan. Baina bai impresio hori jasotzen ari ginen eta horroi ditut eta bukatu ginuelari finala gero prantsaurrekoan eta inaki muruak asizuen prantsaurrekoa. Kasik eta unkiturik e, sortzi hoi eta jendeari eta denei eskerrak ematen eta sekulako saioa izan zela haren hitzetan eta bereziki ez hitz horiek baliatu zituelako, baina hitz horiek nola ateratzen zitzaizkio naotik senditu nuenean orduan egerran sinistu nion. Hmm? Atzerat edo gibilerat eginen dugu, egun batena, amets Arzaius, eta buruzburukoa beraz dukatu zinuen atzo maialen Lujan bioren kontra, una gai bat emana izan zizautzuna. Amets, lehenengo bederatziko txikian osatu beharko duzu itza, bertzoa, eta horretarako hitza honakoa altzoa. Aur nintzela, banuen aurpegi itzala, kopetan simurtua banun azala. Jakin nere sendagai beti amazala, Haren usai gozoa haren kresala, amaren ahalada universala, gozoa apala eta zabalzabala, ez dut inoizaztuko zure magala. Ez dut ino izaztuko zure magala Hala erraiten alda nunbait ametxe atzo be zure amari pentsatu duzula oh? eta baita ere agurran, agurran entzunen dugu sari, baita ere zure aitari, zure aideer bez sentimenduaz beterik eta sentimenduak sartu alizan dituzu atzoko saioan Bai, bizten dena aski momentu unkigarria da eta norbera senditzen da sekulan maino urbilekoen gandik urbilago eta eni gogora heldu izkitan horiek eta beraz agurre, agurrean azteko senditu nuen. Horra zuzendu beharra, baina e, justut ama, ama gure amari eta amaren irudi hartuz eta erran bezala bukaeran nik etxean jaso nuen. Euskara eta etxean jaso nuen Euskara hartan. Aritzena kantuz gero aita gerakutsiriko moldean eta orduan. Hene, txean, hene txeko adibidea, baina pixka zabalago hartuz pixka transmisioaren transmisioaren balore horri nahi da izan nion eskaini. Edo luzatu txapelanik Euskara zorionez ari luze bat familianda da eta sekula etenik izan duen, kate bat izan da eta etenik izan kate horri, Euskararen kate horri nahi izan nion eskaini. Iparaldeko bertsoeskolaeko aurrari ere eskainiena izan zenion txapela, hor hondarrean, bertso sai hondarrean, e Ipar Euskalarien egin den lanak ere azkenen bere fruituak ematen ditu eta hor ire nabarmentzekoa da. Bai, bistan dena eta atzoko eguna da horren etsenplu bat, ni Ipar Euskal Herriko bertsoeskolan fruitua naiz eta orai zorionez eta guari ginelarik edo gu asski tipi ginelarik baino haunitzez eta jaur gehiago edo gazte gehiago ari dira, bersoeskoletan eta ikasten eta ikasten baino gehiago jostatzen bersuarekin uste dute eta bideratzaile edo laguntzaile onak eta badituzten eta egiarran ustut keinin horien hee baitatik Eeztor nuela beste senditzen nuela eta ahala atera zen eta nik aski gara itsxaoppensu bat bezala bizi dut. Iparrra Euskal Herrian bersoeskoletan, Egiten den lana eta uste dut ari dela hor. Itxaropena ereiten eta jasoko dugula eta horren usta. Goizonteko egunkari batek izenburuak buruak ziren, e, txapelak muga pasatu duela? Bai, behar ba, e, titu, titular hori idatzi duen, haio, titular hori ekarri duen egunkariaren zat, alasendituko da, nik egeran ez dut sobera, alasenditzen mugarik. E, ez dugu hasteko guz atzo zortziginen eta guz hortzien artean, Bat bere hartzekoa da, baina ez dugu gure artean sekula mugarik eta senditu, ta nik beraz eh, nahiago nahi nuke mugarik genditu ez balu txapelak ez endaiera edo Lapurdira edo Iparra Euskal Herria baizik eta seinale mugarik ezten seinale litzatekelako. Zortzi ziniten holtzagainan, denak uh, urbilak urbil, uh, egin duzun bezala, horia askotan azpimagatu da ere, bai, elkartasuna, behrtsularien artean, eta lehiatik kanpoazken finan, behrtsu ona entzuterat eta ematerat etu zirela. Bai, eta uste dut, pixkat leiaren barnean e, gure kontra esanetan eta sartzen girela, eta hamaiz gure diskursoetan hori aipatzen da, baina bada aldi berean lehiaren kontrako harima bat bersoaren baitan, Elgarri lagunduz iten da berxotan, eta elgarri lagunduz urte osoa pasten dugu, eta hain urbil girenak gero elkarrekin biztan dena bakoitza doa bere bide hartan, eta alik ongien, eta bersu onenaren bila, baina berxoa kooperazioa hariketabat da. Eta naiz eta bat jokatzen den, edo antzesten den hor, uste dut berso txapelketak erakusten duela eh, lehiaren kontrako baloreainitz bere baitan duen kultura bide baten jolasa lasa, eta orduan jokoa gainditzen duela horrek. Nola esplikatuko zenioke, neoiz bek gela hori ikusi edo zapaldu ez duen pertsona bati, gure entzuleotik asontan, zer giro zortzen den hor? Zerbe mazikoa du gela horrek eh, final hortan? Bai, senditzen da jendearen artean, ezakit mazikoa den, maina bai gauz bat arras berezia eta bitxia, eta gutxitan, eh, nik ere gutxitan sentitzen dudana, eta hor, zinez, Gorputza eta burua eta bihotza emaiten dira egoera berezi batean eta heltzen da genera jendeak kutsatzen du elkar ta, bada berotasun bat ikuste dut bersoa duena oinarri baina bersoa zaratago badituena beste osagai batzuk eta badela hor. Bersoa hizkuntza baten bizinaiaren baitan egosten da. eta nik asteko hizkuntza horren bizinaia herri baten ametxean ere irudikatzen dut, eta uste dut nahasian hori horiiguusia elkartzen dela hor, eta bersoak baduela masiaren sekretu hortan hainitz baina ez dela berxoak bakarrik, eta orduan Festa hizkuntzaren Festa Nazional horrek sortzen duela okoz zirrara bereziba joiten den bakoitzaren baitan, gu saiatzen gira gurean alik eta ongien, eta heinbetean otzen egoten, beraz Festa Hortaz ez dugu jendeak, e, jendeak bezain zabal hola gozatzen, beste manera bat badugu gozatzeko, baina uste dut hor badela Herri baten eta izkuntza baten bizinaiaren simbolo bat. Bai, amets, egon zure aguja entzunen dugu, eta gero ere e, zuri jahdukitzia galenen dauzugu maialenek egina agujarri buruz. Una zure aguja atzokoa? Zerutik begina daude Josieta Manuel Mari Ziegazulotik entzuten Beste euskaldun ugari <gülüyor> Musu bati parraldeko Berso eskolako aurrari Lagundu nauten guziak Olatz eta arreba bi Baina ni espainais hemen neuk sortutzean ari aitaren adent chapelau eskeintzen diot amari aurraninzela euskaraz Erakutsi zidanari Aurra nintzela Euskaraz Erakutsi zidanari Hala, urrubi durbiletik e, segitzen uh, zaituener edo zaituztener pentsatu duzu beraz amets atzo eta errandugu ere guai e, ez dugu zuten alko, baina maialenek egin uh, agurrak unkitu zaituela Bai horretzen naiz eta momentu hartan biziki momentu berezia eta unki garria zen, baina gu oino gure kantatu behar duen berso hartan pentsatzen egoiten gira eta horrek e, momentuaren berotasun guzi guzira pixkati impermeabilizatzen gaitu eta hala bizi izan nuen momentu hori eta horretzen naiz eta maialen asizelarik eta agurra kantatzen eta asiran henea ipamena eta egintzuen eta hor Hor izan zen momentua eh, gehien unkitu nintzena akasik eta maialenen nagotik beraz egeran banuan duela laurteko emozioaren oroitzapen hori maialenekin segiturik bukae bururaino ino eta berak nola xapela jantzi zuen eta han zinez oroitzeneiz atzo baino gehio unkitu nintzela, behar bada ez nuen atzo bezala bukaerako berso ura hain seki pentsatzen lanik, baina unkitu nintzen duela laurte eta atzo maialenek aipatu zuelarik Hori bere agurrean hor izan nintzen unkidura ta Malkotik hurbilen eta egierran maihalen kantulagun eta bersokide bezala bakarrik ez persona bezala ere zoragarria da eta nik emozio guzi hori banuen metatua ene baitan haren ahotsa eta aipamenura entzunolarik Ametsarseiosh bukatziko gure lekekesketa elkar, galdera sinple bat eta orain zer? Orain eh askimentalizatua nintzen Lehenago ere txapelketa hau, alik eta ongien pastu nahi nuela, baina gertatzen zena, gertatzen zela finaletik kanpo gelditu edo finalean sartu eta edo zein postutan geldituta ere, hau etzela hemen bukatzen. Niko zut txapelketa edo kasu hontan eh, iritsi zaidan bezala txapela helburu bat bezala hartzen edo ez bederen elmuga bat bezala, zenta elmuga bat izanen balitz horrek itzean berean erraiten duen bezala muga bat markatuko lidake, eta nik ez dut iristearen zentzurik eman nahi, baizik eta berxoaren bidea segitzen duen bide bat da, gaur goizean berriz atzarrita eta hemen naiz, oina, bihar segituko dute gauzak berdinik nahi dut ene lan hortan sakontzen, eta alik eta urrunen, edo aliketa e, gauza desberdinak sekatzen segitu, beraz ez dut pentsatzen heldu naizenik, Neora hau, bezagit, mugarri bat behar, behar izanen da, oina, bideak beti segitzen dut, eta... Ez da bukaira bat bidea, eta orduan, nik plazera hartzen dut berxotan taseginei dutala. Amertsak zehuz, horretara zen dugu irabazi duzula, jendeak hantzi bazuen beraz, bebeiken, bertsu, txapelketa finaleko beraz, xaiu hau. Mil goizuntan gure galdera erantzun ikuskali jatien zat. Bai, mil